Četvrtkom Studenije 1970. godine Većina kućanstava u Narodnoj Republici Poljskoj troši više od pola kućnog proračuna za hranu. Politbiro vladajuće Poljske Ujedinjene radničke partije, iza tog imena krila se komunistička partija, odlučio je tim kućanstvima prirediti jedno iznenađenje. Nova, 1971. trebala je predstavljati godinu novog početka. Politbiro vladajuće partije, predvođen prvim sekretarom Vladislavom Gomulkom, odlučio je da će taj početak početi s 40-postotnim povećanjem cijena hrane. Kako bi malo ublažio šok tog poskupljenja, Politbiro je donio odluku o smanjenju cijena skupih roba, poput televizora i bijele tehnike. Politbiro je odlučio da će ta odluka stupiti na snagu 10 dana prije Božića. Bila je to posljednja odluka Politbiroa, na čijem je čelu bio Gomulka. Partija je očekivala probleme zbog tog poskupljanja hrane. Posebne brigade za suzbijanje nereda i posebne operativne skupine javne sigurnosti i milicije stavljene su u stanje pripravnosti. Razlog za stavljanje u stanje pripravnosti bila je potreba da se održi javni red i mir za vrijeme onoga što je partija nazvala planom za osiguranje provođenja nacionalne ekonomske reforme. Informatorima tajne policije naloženo je da izvijeste o reakcijama na povišenje cijena hrane. Partijsko članstvo pismom je obavješteno o podizanju cijena. Pismo nije baš najbolje primljeno. Anthony Kemp Welch u knjizi Poljska pod komunizmom piše. Čitanje pisma dovelo je do indignacije među aktivom. Članovi partije primili su objavu porasta cijena sa šokom i nevjericom. Neki su plakali, a neki su se gorko smijali. Bilo je brojnih slučajeva narušavanja partijske discipline. Neki su članovi partije na licu mjesta podignuli članske iskaznice. Mnogi su sastanci završili kaosom. Takve reakcije odmah su prenesene u Varšavu. Partija se nije previše obazirala na te događaje. Povećavanje cijena objavljeno je u subotu navečer. U nedjelju ujutro nove su cijene već bile u prodavonicama. Većina stanovništva primila je te vijesti loše, da stvar bude gora, vjernici su se pitali zašto je vrijeme uoči Božića odabrano za to povećanje cijena, zašto partija i vlada nisu pričekali do nove godine. Tijekom te nedelje tajna policija sakupila je niz letaka koji su pozivali na štrajk. Posebno su se pratile propovjedi u crkvama. Nije bilo izdravnog spominjanja poskupljenja, samo i biskupo Vroclava izjavio u propovjedi da će poskupljenje uništiti siromašne obitelji. Bio je to samo početak. Anthony Kemp Welch piše. U ponedjeljak 12. prosinca partijski funkcionari u brodogradilištu u Gdańsku sastali su se oko 5 sati ujutro kako bi raspravili o taktici. Oni su donijeli jednostavnu odluku. Kako se odluka o povećanju cijena ne može izmijeniti, prosvjedi su uzaludni. Kada je na red došla dnevna smjena, poslovođe su tražili od nje da odmah krene na posao. Ignorirajući te naloge, radnici su se zadržavali u slačionicama i razgovarali. Oni još nisu stupili u štrajk, samo nisu upalili strojeve. Ozrač je postajalo sve na petije. Radnici su brzo oblikovali svoj prvi zahtjev. Odluka o povećanju cijena mora biti povučena. Kada su to saznali, članovi partije i poslovođe jednostavno su nestali. Ispred ureda direktora okupilo se oko 3000 radnika. Gomulka i njegov politbiro očekivali su gunđanje. Dobili su štrajk kakav još nije viđen. Direktor brodogradilišta u Gdanjsku rekao je radnicima da on ne određuje ekonomsku politiku Poljske i da ne može objasniti zašto je poskupila hrana. Radnici su mu odgovorili da može iskoristiti svoju posebnu telefonsku liniju kako bi razgovarao s vodstvom partije i vlade u Varšavi. Tok je trajala ta rasprava, radnici su sjeli na svoje kacige i odbili su ponudu da će mu zamjenu za povratak na rad povećati plaću tisuću radnika, okupilo se na vratima broj-dva brodogradilišta i onda krenulo u grad. Počeli su im se predruživati i prolaznici. Anthony Kemp Welch pišu. Gomila je pjevala domoljubne pjesme i internacional. Raspoloženje je bilo mirno, ali odlučno. Niz nelaskajućih epiteta upućeni je vlastima. Lopovi iz poljske radničke klase i dolje s crvenom buržoazijom. Povorka se zaustavila ispred regionalnog partijskog središta, čiji su prozori bili zatvoreni. Funkcionari bi povremeno izvirivali van. Izaslanstvo je otišlo uz gradu, ali se nije vraćalo. Proširile su se glasine da su uhićeni. U podne, izaslanstvo visokih funkcionara stiglo je iz Varšave. U njemu je bio i partijski sekretar Gdanjska Kociolek. Kao i u Poznanju, 1956. oni su se odvezli izravno u partijsko središte i ostali iza zatvorenih vrata. Nitko se nije obratio masi. Ta je šutnja bila zlokobna. Radnici su sastavili ozvučenje i počeli su držati govore. Onda su po gradu počeli tražiti pristaše. Pridružio im se dio studenata. U kasno poslje podne stigle su snage za suzbijanje nereda. Među njima su bili zloglasni zomovci, pripadnici motorizirane pričuve građanske milicije. Bili su naoružani dugim palicama i suzavcem i pokušali su se probiti kroz masu koju su se pridružili i učenici škola. Kemp Welch piše. To početno pokazivanje sile nije utišalo radnike. Masa je nastavila vikati, želimo kruha, želimo istinu. U rano jutro dvije skupine koje su se izdvojile iz sve frustriranije mase napale su partijsku zgradu. Još jedno kritično mjesto postala je željeznička postaja. Oko deset ljudi tamo je postalo neobuzdano. Počelo je pljačkanje, posebno su se uzimali luksusni predmeti poput krznenih kaputa. Paljeni su simboli moći, povlastica i statusa, poput parkiranih automobila ispred hotela Metropol. 20 milicajaca završilo je u bolnici. Milicija je objavila da je zbog vandalizma i sitne krađe uhitila 16 ljudi. Nitko nije vjerovao u tu brojku. Tajni izvještaji koji su slani u Varšavu govorili su o 330 uhićenja. Utorak, usprko s tome što su vlasti presjekle telegrafske i telefonske veze s Danjskom, štrajk se proširio po cijeloj regiji. Radnici su krenuli prema sjedištu milicije i napali ga kamenjem. Tu je ubijeni prvi radnik. Pojavili su se tenkovi, oni su pregazili dvoje radnika. Štrajkaši su napali i sjedište partije u Danjsku koje čuvalo 160 pripadnika unutarnje sigurnosti. Kroz prozore su u zgradu bacani molotovljevi kokteli. Zgrada je planula. Vojnicima je dopušten izlazak iz zgrade, od pripadnika milicije zatražilo da se predaju. Nad zgradom su kružili helikopteri, ali pomoći nije bilo. Partijsko središte okružilo je deset radnika. Milicija se predala, njezinim pripadnicima skinuta je odora. Radnici su dijelove tih odora nosili na štapovima po gradu. Partija se pokrenula. Proglašeno je izvanredno stanje u Gdanskuju i okolici. Uvedeni je policijski sat od 18 sati do 6 sati ujutro. Gomulka je dao zapovjed da se protiv u upotrebi oružje. U grad Danjsk upućeno je 27.000 vojnika, 550 tenkova i na stotine oklopnih vozila. Nima je zapovjedao ministar obrane general Ruzelski. Kempelč piše. Mladi električar Leh Valensa sjeća se ovih osjećaja. Očaj, želja za osvetom i zbrkan osjećaj imuniteta. Većina ljudi nije vjerovala da su vojska ili sigurnosne snage spremni napasti naše radnike ili da je donesena odluka da se otvori vatra. Vojnicima je rečeno da su huligani zauzeli brodogradilište. Kada su se dovezli do vrata, njihove su zapovjedi bile nejasne. Prvo pucajte u zrak, onda ovisno o situaciji. Javnost nije željela vjerovati da su vojnici naoružani bojevim sredljivom. Nekoliko ročnika predalo se masi kada su shvatili da se ona sastoji od Poljaka poput njih, a nekako im je rečeno od Nijemaca. Ali nije došlo do šireg kontakta s vojnicima. U utorak, skupina mladih radnika koja je krenula kroz vrata broj 2 susrela se sa salvom metaka, Ubijena su dva i smrtno je ranjen treći radnik. Žrtve su unesene u krug brodogradilišta, počelo je njihovo oplakivanje. Helikopteri su kružili iznad brodogradilišta, oklopna kola spriječavala su ulazak vozila hitne pomoći. Radnici su počeli izvikivati riječ ubojice. Poljske su zastave u brodogradilištu spuštene na pola koplja. Sljedećeg dana u Ščećinu štarjkaši su pokušali iz osloboditi one koji su uhićeni. Milicija i vojska otvorili su vatru na njih. Tijela su ostala ležati na ulici. Najgore je bilo u gdinji. Rano jutarnji vlakovi dovezli su tisuće putnika, koji su se odazvali pozivu da se vrate na rad. Kako su oni došli do vrata brodogradilišta, kako bi napravili mjesta za stotine koje su još stizale sljedećim vlakovima, iz zvučnika je došla neizvediva zapovjed da se zaustave i rasprše. Objavljeno je da je brodogradilište zatvoreno. Bila je to zamka bez izlaza hitci upozorenja ispaljeni u pločniki iz automatskih pušaka bili su dovoljni da izazovu nered, jer su se odbijali od kamenja kojim je popločan pločnik. Najmanje 1164 ljudi tada je ranjeno. Tada je došla zapovjed da strojnice počnu pucati izravnu u masu. Partija je uspjela ugošiti štrajk iz prosinca 1970. Službena brojka mrtvih u tom gušenju štrajka bila je menkasta Prava je brojka bila puno veća. Vojska i milicija ubile su tada na stotine radnika. Poništena je odluka o poskupljenju hrane. Ali sjećanje na stotine mrtvih radnika neće se moći izbrisati. Nisu to bile prve radničke žrtve u Narodnoj Republici Poljskoj. Prvi puta Narodna vojska i milicija pucali su na radnike u gradu Poznanju 1956. godine. Dovori profesor povisti Tihomir Ponoš, novinar Novog Lista. Dakle, izbio je štrajk. Standardni povodi za štrajk u Poljskoj od 45. pa nadalje. I standardan povod za socijalne nemjere u Poljskoj su upravilo cijene hrane. Izbili su neredi, došli do intervencije, oružane i bilo je otprilike 80 mrtvih. To je bilo nešto s čim se partija do tada nije suočavala na taj način i osim toga mrtvi su bili radnici. To je za partiju jako, jako nezgodna stvar. U tom trenutku se počinje raspravljati što se treba raditi, kako izaći iz te krize, a Cirankijević, jedan od najutjecajnijih ljudi u Purpu, i inače jedan, zapravo jedini koji je bio doista utjecajan, a koji je došao iz nekadašnjih socijalista, izbacuje potpuno neprimjereno nakon što je 80 ljudi pobijeno parolu da ruke koje se dignu protiv režima da će one biti ociječane. Da bi se smirili neredi, da bi se sve to skupa zaustavilo na nekakvim gabaritima, granicama koje su koliko toliko svom prihvatljivi. Da se ne bi počelo događati ono što se već događa u Mađarskoj 56. U listopadu 1956. dolazi do partijske smjene i Gomolka, čovjek koji je 48. bio otpisan i da 48. nije bio otpisan u Poljskoj, nego da 48. bio otpisan u Bugarskoj ili Čehoslovčkoj koji bi bio mrtav vraća se na čelo i preuzima vodstvo partije. Događaje iz lipnja 1956. nisu samo pokazali da u Poljskoj postoje ozbiljni ekonomski problemi i da ih partija ne može riješiti. Ti su događaji pokazali da se partijsko vodstvo zapravo nalazi između Čekića i Nakovno. S jedne strane su radnici koje traže bolji život i više slobode. S druge pak strane bio je Savez Sovjetskih socijalističkih republika koji je tražio vjernost, i pravo vjernost. Novi, moćni čovjek partije Vladislav Gomulka vjerovao je u poljski put u socijalizam. Sovjetski savez je pak strahovao da će taj put odvesti Poljsku izvan socijalističkog bloka. Koliko su sovjeti budno pazili na svog zapadnog susjeda, govori i činjenica da je poljski ministar obrane bio maršal Crvene armije Konstantin Rokosovski i da je u vojsci, tajnim službama i milici bilo na stotine sovjetskih savjetnika. Nakon događaja u Poznanju, sovjetski partijski i državni vođa Nikita Hruščov zatražio je da ga primi novo poljsko rukovodstvo. Ono je to odbio. Hruščov je smatrao da Poljska svakog trenutka može napustiti socijalistički blok. U Varšavu je 19. listopada 1956. sletjelo nepozvano sovjetsko izaslanstvo U njemu su bili Hruščov i njegovi najbliži suradnici. Pored njih tu su bili i maršali Žukov, ministar obrane i Konjev, zapovjednik snaga Varšavskog ugovora. Pored njih u Zrakopovu je bilo 11 sovjetskih generala. William Taubman u biografiji Nikite Hruščeva piše. Poznavajući svoju eksplozivnost, Hruščov je od Mikojana zatražio da iznese sovjetsko stajalištvo. Ali čim je sišao iz Rakoplova i primijetio da Poljaci izbjegavaju Rokosovskog, on je eksplodirao. Počeo je demonstrativno mahati šakom, prisjetio se šef Poljske partije OHAB. Kad se je približio, Hrušćov je počeo mahati šakom ispred mog nosa. Vikao je, mi znamo tko je ovdje neprijatelj Sovjetskog saveza. ohabova neprijateljska djelatnosti otkrivena, to neće proći. Gomulka je svojim kolegama kasnije tog jutra rekao, bilo to neshvatljivo. Cijela rasprava vodila se u tako povišenom tonu da je svatko na aerodromu to mogao čuti. Čak su i vozači to čuli. Razgovori su se trebali voditi u palači Belvedere. Cijelim putem donje nje Hruščov je vikao. Stvar je postala još gorah kada su Hruščov i njegovi suradnici trebali čekati dva sata da se okupi centralni komitet Poljske partije. Hruščov je izjavio da je poljski doček bio jednak pljuvanju u lice. Hruščov nije samo vikao i prijetio. Prema Varšavi počele su se kretati postrojbe crvene armije. Poljsko vodstvo odgovorilo je mobiliziranjem snaga unutarnje sigurnosti. Taubman piše. Gomulka je bio tako napet, Hruščov je kasnije izjavio, da mu se pjena pojavila na uslama. Ali on je uspio izreći riječi koje su pridobile Hruščove. Druže Hruščov, tražim od vas da zaustavite pokrete sovjetskih trupa. Vi možete misliti da samo vi trebate prijateljstvo poljskog naroda, ali kao Poljak i komunist prisežem da Poljska treba rusko prijateljstvo više nego što Rusija treba Poljsko. Zar mislite da mi ne razumijemo da bez vas mi ne bi bili u stanju postojati kao nezavisna država? Sve će ovdje biti u redu, ali nemojte pustiti sovjetske trupe u Varšavu, tada će biti nemoguće nadzirati izbivanja. Ruščov je odustao od namjere da u Varšavu uđu jedinice Crvene armije. Odlučio je vjerovati Gomulki i novom poljskom partijskom odstvu. Ona je pak sada dobro znalo da možda najveća opasnost i ne prijeti od poljskih radnika, seljaka i inteligencije. Vladislav Gomulka postao je prvi sekretar partije u listopadu 56 Po tom će mjestu ostati do 1970. Kriza nastala zbog radničkih štrajkova dovela ga je načelo partije Štrajk radnika dovešće do njegovog pade s vlasti. On je stvorio, ako će ono je pošteno jedan od liberalnih komunističkih režima u Europi. Tako da se moglo se mnogo toga kazati, ali se ipak moramo paziti što se govori. Dakle, s jedne strane, taj režim je bio liberalni, svoju liberalnost, recimo da tako, ovaj, manifestirio tome što je Višinskom dopustio da djeluje, ali se zbog političkih satira moglo završiti u zatvoru. Recimo, u zatvoru je u doba Gomuke završio Jacek Kuran čovjek koji će biti silno važan 70. i 18. godina u poljskom opozicijskom pokretu koji je tada bio član partije završio je u zatvoru zato što je napisao otvoreno pismo članovima partije kojim je on zapravo tražio nekakvu i liberalizaciju i promjene unutar partije. Vodila se u to doba, dakle, u doba Gomulke jedna uvjetno rečeno mrtva trka oko 1000 godina poljske države. To je bilo 1966. godine. Tu okruglu obljetnicu je crkva u Poljskoj odlučila itekako iskoristiti i organizirala je cijeli niz manifestacija kojima je trebala naglasiti i to da je Poljska kršćanska katolička zemlja ide na povezanost sa Europom i trebalo je znam je revitalizirati ili ponovo podsjetiti na, na, na Poljsku povijest i koliko je bilo moguće kritički progovoriti o poljskoj sadašnjosti ali istovremeno cijeli niz manifestacija naravno organizirala i i država tijekom 60. godina 20. stoljeća poljska ekonomija je stagnirala. Zemlja je obnovljena od ratnih razaranja. Negdje su učinjena čuda poput obnove Varšave, koja je bila skoro do temelja razorena u Drugom svjetskom ratu. Podignuta industrija, uglavnom teška, nacionalizacija i kolektivizacija izmijenili su trgovinu i poljoprivredu. Ali rast je prestao. Godišnje stope rasta u 60-ima kretale su se od 1 do 2% na godinu. S ekonomskom stagnacijom došla i politička. Poljaci su puno očekivali od takozvanog poljskog listopada, događaja iz 56. Tog listopada nije puno ostalo. Partija je postala sve osjetljivija na znake nemira i nezadovoljstva. Posebno se pazilo na katoličku crkvu i kulturnu elitu. Anthony Kemp Welch piše na očekivanja poljskog listopada možda se najbolje mogu vidjeti u paraboli Slavomira Mrožeka. U njegove vinjeti učenici primijete da je slon odjednom uzletio u zrak. Nakon što je kratko lepdio iznad majmunove kuće, čiji su stanovnici prestali čavrljati, on se srušio u botaničkom vrtu i eksplodirao na kaktusima. Pokazalo se da slon nije ništa drugo nego balon ispunjen plinom. Razočarani i bez iluzija, učenici počinju bježati iz škole i okrenu se sitnom kriminalu, a iznad svega više ne vjeruju u slonove. Godine takozvane male stabilizacije, kako je nazvano vrijeme gomulkinog vladanja, savršili su u Ožujku 1968. U Ožujku su izbili sturenski nemiri izbili su u Varševi razlog bio skidanje jedne predstave po poemi Adama Mickjevića sa programa Polskog nacionalnog teatra predstava je ocjenjena rusofobnom, antiruskom ne znam nja kako sve ne, a sam režiser Kazimir Dejmek je prvo izbačen iz partije onda izbačen iz što ostao bez poslijih punih pet godina je čovjeku trebalo da nađe posao. To sve dogodilo zapravo krajem siječnja, inače ta predstava bila prije nego što je skinuta i zabranjena prikazana 24 puta. E 23 puta nije smetala, 24. put je očito bilo previše. Nakon toga, ono što se događalo, dakle, izbili su ti prosvjedi drugoga ožujka, je 1500 studenta u Varšavi prosvjedovalo, Vrlo brzo su ti prosvjedi pokazali pukotine unutar partije. Pokazali su da, da Gomulka nije neupitni vođa, barem za neke svoje kolege. Jedan od njih je bio Močar, Mječislav Močar, koji je bio šef sigurnosti, bio je ratni komandant i koji je bio perjanica antiintelektualnog i zapravo antisemitskog krila unutar Poljske partije. E sad tu opet valja imati na umu da je 67. bio šestodnevni rat kojim je Izrael u tako kratko vremenu porazio arapske države Antisemitizam se službeno nije spominjao nigdje ili niti antižidovstvo se nije službeno spominjalo nigdje nego je močar i oni koji su bili uz njega su govorili zapravo o anticionizmu ali je posljedica svega toga što su oni radili govorili to je da je otvijek tisuća židova što je izgubilo posao, što pohapšeno a što protjerano, odnosno potražili su ljudi sreću u nekim drugim zemljama, među njima je bilo dosta sveučenčnih profesora 19. lipnja 1967. godine Gomulka je održao govor u kojemu je osudio sve one koji su podržali Izrael u šestodnevnom ratu i nadodao je da Poljska neće sprječavati svoje građane židovske nacionalnosti ako se oni žele vratiti u Izrael. Još je nadodao da svaki poljski građanin može imati samo jednu domovinu, narodnu Poljsku i da Poljaci ne žele petu kolonu svoje zemlji. Nije jasno što je Gomulka mislio pod riječima da se vrata u Izrael, s obzirom da poljski židovi nikada nisu ni bili u toj zemlji. Niti je jasno zašto je Gomulka pokrenuo taj progon židova. Kakvi god bili razlozi za pokretanje tog progona židova, posljedice su bile velike. Od 30 tisuća židova koji su živjeli u Poljskoj prije 67. u zemlji ih je ostalo manje od 10 tisuća, uglavnom jako starih ili jako mladih ljudi. Izravnu korist od tog progona imali su Močar i njegova tvrda struja. Oni su preuzeli položaj u partiji koji su napustili židovi. Sam pa Gomulka od tog manevra nije imao previše koristi. Možda je umirio Močara, ali njegov se novi neprijatelj počeo uzdizati. Drugi koji je osporavao gomolku sve glasnije i glasnije bio je Edvard Gijerek. On bio vrlo, zanimljiv, zapravo, vrlo zanimljiva osoba u komunističkom svijetu te 68. godine. On je bio iz Gornje Šlezije, tradicionalno rudarski radnički kraj. A on sam se do čovjeka koji je tada zapravo bio šef partije u Gornje Šleziji, vrlo moćan čovjek, izdigao od statusa običnog radnika. I to je bila u njegovom slučaju onako jedna prilično jaka podloga. Dakle, čovjek koji od običnog radnika, svojim radom, zalaganjem, trudom, vještinama i tako dalje, se uspinje na, na vrh partije. Ono što je bilo važno za zbivanje u Ožuku 68. nije bilo samo tih 1500 studenata drugog Ožuka na ulicama Varšave. Osmog ožujka došlo je do sukoba sa policijom i su se širili, dakle, bili su zahvaćeni manje više svi veći poljski gradovi prosvjedima. Brežnjev je dao na neki način ruku, pružio je ruku gomolki jer je jasno dao da zdanja da neće dopustiti najrade u Poljskoj i da neće dopustiti da močar preuzme vlast. Ono što je još bilo važno dakle, za ta zbivanja, koji zapravo krenula iz Varšave, ali su možda i najjačar i najromatiče bila možda ipak u, u Krakovu. Jer činjenica da su studenti i recimo intelektualci ostali sami. Njima se tada radnici nisu, nisu pridružili i to je već negdje zapravo vrlo brzo, već tokom proljeća i prije svega onoga što se zbivalo u zapadnoj Evropi se smirilo, dovedeno u, u red, ali je vrlo jasno pokazalo da su gomulkini dani na neki način odbrojeni, jer pitanje je bilo on 68. politički preživio da nije bilo ruke pomoćnice Leoni Deljića Bražnjeva. Režim se žestoko obračunao sa studentima te 68 Žestina je bila takva da su jedan član politbirova i dva ministra u vladi dali ostavke u znak prosvjeda zbog načina na koji su ugušeni studentski prosvjedi. Ali događaj iz ožvika 68. ostavili su i tekakvog traga. Jedan je pisac tijekom tih događaja odnos partije prema kulturi nazvao diktaturom glupih. Tijekom prosjeda dvojica studenata dali su intervju u francuskom dnevniku Le Monde. U njemu su opisali situaciju nastalu nakon otkazivanja predstave prema dijelu Adama Mickivića. Obojica su zbog tog intervjua izbačeni sa svojučilišta. Jedan od njih završio u zatvoru. Njegovo ime je Adam Mihnik. On je čovjek koji će postati i kako važan za noviju poljsku povijest ali je iz T-68 zasjenit oni iz prosinca 70. Uskupljenje hrane je ponovo iniciralo velike nerede Poljska vojska imala politiku da su cijene hrane zapravo bile zamrznute. Na izgledu to ovako može djelovati vrlo simpatično, ali ako ste se jako i proizvodili hranu, onda vam je to užasno antipatično. I te između Cijene hrane i onoga što zapravo seljaci trebali dobivati s godinama, zbog ekonomskih razloga, sve više i više i povećavala. I država je zapravo sve više i više morala subvencionirati te cijene hrane i u jednom trenutku shvatila da nema druge, nego da cijene hrane mora povisiti. I odlučeno je da će se u prosincu 1970. da će doći do, do povećanja cijene hrane, što je zazvalo prije svega revolt radnika. Najjači revolt isprova izbio je u Gdanjsku ali se vrlo brzo proširio i u ostale gradove u Poljskoj, posebno u Gdinju. Gdinja je blizu Gdanska i ona spada u ono što se u Poljskoj naziva trograđe, dakle to su Gdansk, Gdinja i Sopot između njih. Sopot je više ovako jedno odmaralište na Baltiku, ali Gdanski i Gdinja su dva velika i važna industrijska centra sa dva velika i važna brodogradilišta, Dakle, dva grada puna radnika. U Gdinji je došlo do oružane intervencije, protiv radnika, došlo zapravo do pokolja radnika. Po nekim procjenama možda ih je i stotina ubijeno. Stvari su zapravo potpuno izmakle kontroli. I to je nekako trebalo vratiti na brzinu u korito da, da se taj požar, da to ne bude kako bi Lenin kazao, iskra koja će zapaliti vatru. U prosincu 70. samo nekoliko dana nakon što je donesena odluka o povećanju cijena hrane, ta odluka je poništena. Cijene hrane su vraćene na staro, a radnicima su povećane nadnica. Gomulka je pak završio svoju političku karijeru, smijenjen je i na njegovo mjesto je došao Edward Gerek, zapravo ponovo sa istim programom s kojim je došao Gomulka 56. to je ekonomski rast, rast standarda i u tom trenutku je to bilo dobro prihvaćeno. I u tom trenutku su ti, ti neredi koji su ostavili dubok trag među Poljacima i prilično ovaj traumatičan trag što ću se vidjeti kasnije jer će kasnije poljskim radnicima o socijalizmu jedan od najvažnijih zahtjeva biti to da se izgradi spomenik žrtvama prosinca 70. što je napravljeno u, u Gdansku ali u tom trenutku se taj nemir nekako uspio zatomiti, došao je Jerek koji je počeo provoriti svoju politiku i počeo je sa tom politikom prije svega ekonomskog rasta. Dolazak Edvarda Gjereka i njegovih pristaše na vlast u partiji probudio je nade. To su bili ljudi čija je karijera izgrađena u Narodnoj Republici Poljskoj. Bili su relativno obrazovani, iskusni u administriranju i nije ih pratio glas stalinista. Gjerek je otišao u Luke na Baltiku, središta štrajkova koji su ugušeni u krvi i izveo priličnu predstavu. Prvo je izjavio da je bio protiv povećanja cijena hrane. Gomulka je bio kriv za sve. Sve promjene zaustavljala je birokracija. Anthony Kemp piše. Jerekova obrana postala je retorička. Što su gomulkini kritičari, pitao je Jerek, trebali učiniti? Dati ostavku, napustiti zemlju u najtežem trenutku? On je bio samo radnik, baš kao i ljudi u publici. On nije imao rođake na visokim mjestima. On nije imao ambicije i za dvije-tri godine otići će u mirovinu. Radovao sam mirovinama, koje će dobiti uključujući i onu koji je zaradio radeći u rudnicima u Francuskoj i Belgiji. On je mjesto prvog sekretara preuzeo samo iz domoljubnih razloga. Bez njega došlo bi do krvave kupke. Sve to moglo se svesti na riječi, ja sam samo radnik, pomozite mi. Radnicima se nikada prije nije obratio netko tako moćan i netko na tako visokom položaju. Radnici su pred tim čovjekom mogli slobodno govoriti, sva su mu i rekli, da je na u poljskoj aristokracija koje će sve pokrasti, da neki poljaci žive u raskoši dok drugi jedva prehranjuju svoje obitelji. Na kraju radnici u Gdanjsku i drugim gradovima prihvatili su Gjerega, drugo i nisu mogli. Jedan radnik iz odjela K1 brodogradilišta u Danjsku izjavio je Riba smrdi od glave, ali kao što svaka domaćica zna, čisti se od repa. Radnici su morali prihvatiti Gereka. On im je obećao reformu i čišćenje nižih rukovodioca i direktora poduzeća. Gerek nije samo otišao u brodogradilišta. Posjetio je tekstilne radnice koje su štrajkale u lođu. Ali i dila nije dugo trajala. Anthony Kemp Welch piše. Nekoliko mrvica kolača dano je radnicima na obali. Kako su to i oni sami rekli, prvo ubiju naše ljude, onda nam sagrade igralište. Valens je bio zajedljiv prema tim kozmetičkim mjerama koje su ponuđene radnicima u Gdańsku pod sloganom Bolje i bolje. Vesela glazba sada je treštala u slačionicama, lokalne radiopostaje bile su prepune sportskih i društvenih vijesti, ali ništa se suštinski nije promijenilo. U prvih pet godina tu je bilo dosta razlada za, za optimizam. Plače su realno porasla za 40%. Svugdje je ostvareno bitno povećanje u proizvodnji svega, dakle u teškoj industriji i u industriji potrošnih dobara. Čak i su poljoprivredna proizvodnja porasla za 20%. Došlo je i do određene političke relaksacije u, u samoj Poljskoj, Poljaciji svijeta... Mnogi od njih su bili zapravo povezani sa izvoličkom vladom jer s nekadašnjom armijom krajevom su pozvani da dođu po, u Poljsku da investiraju. Čak su se mnogi ove tome i odazvali. Puno lakše se putovalo u inozemstvo, ne samo u zemlje, nego i u zapadnu Njemačku ili u Italiju, u Francijku itd. Pokrenut je novi ekonomski program koji je bio zapravo temeljen na velikim kreditima iz zapadne Njemačke u manjoj mjeri iz Sjedinih američkih država. To će se kasnije pokazati velikom opasnošću za Poljsku i za Jereka. Naime, šta se događalo? Poljaci su posuđivali devize, dakle, dolare u pravilu. A ono što su prodavali, što bi preizvogio što su prodavali u pravilu, nisu prodavali za dolare. Recimo, brodogradilište u Gdansko, koje je politički jako važno za povijest Poljske, ali je tamo nastala solidarnost, je gotovo sve brodove koje je radila za Sovjetski savez. Sovjetski savez naravno nije plaćao dolarima, ali da bi oni proizveli brod morali su kupovati brojne komponente na zapadu, to su kupovali za dolare. Taj dug je vremenom sve više i više rastao i e, za otplatu tog duga je trebalo sve više i više deviza. Na vrhuncu, dakle na kraju 70. godina, tri četvrtine deviza koje je Poljska zaradila je morala utrošiti na otplatu duga to zapravo znači da nije ostalo novca za privredu da kupuje ono što ona mora kupovati na, na zapadu od repromaterijala, strojeva i tako dalje. Vladislav Gomulka uživao u takozvanoj malenoj stabilizaciji u godinama između 1960. i 67., kada se činilo da stvari u Poljskoj idu napolj jerek je pak imao svoje zlatne godine od 1972. kada je na krilima ekonomskog oporavka on pokrenuo svoje reforme. Gjerik u svom zlatnom dobu nije dugo uživao. Kraj je došao 1976. Norman Davis u knjizi Srce europe piše On je obećao istrage, reforme i kažnjavanja krivaca. Umjesto političkih ustupaka, on je sve nade polagao u novu ekonomsku strategiju, koja nije bila utemeljena na već odavno potrebnoj reformi industrije i poljoprivrede, već na vanjskoj trgovini i kreditima izvana. Komunistički režim okrenuo je leđa radnicima i seljacima i pokušao je zaraditi svoje spasenje od kapitalističkih poduzetnika na dekadentnom zapadu. Od bankara, napuhnutih od naftnih dolara, podignuti su veliki krediti naručena je skupa suvremena tehnologija kako bi se revitalizirala sljedeća generacija poljske industrije kamate tih kredita trebalo je otplatiti prodajom proizvoda te nove industrije istovremeno je dug neprekidno rastao u 70. godina dakle malo prije nego što će Edward gjerg doći na vlasti poljska je bila izrazito nisko zadužena zemlja gotovo bez ikakvog duga njihov dug je u to dobu iznosio 100 milijuna dolara do 75. je narastao na 6 milijardi dolara do 79. dakle kako se kriza na zapadu razvijala ta, tako se poljsko zaduživanje sve više i više ubrzavalo i zapravo su na neki način uhvatili u vrzino kolo sa tim ovaj zaduživanjem do kraja 79. devet taj dug je probio 23 milijarde dolara što su danas jako velike novci a to su bili ogromni to je dakle glavna nekakva recimo tako ovaj slika tih poljskih barem prvih pet godina u kojima je Gjerek nastojao instalirati nešto što je on nazvao potrošačkim komunizmom ali što je zapravo palo definitivno 73. porastom cijena na, na zapadu nakon toga u drugoj polovici 70. godina sve jačaj dolazi do izražaja uz ekonomske probleme odnosno sa ekonomskim problemima i politička kriza sustava nije reći samo o režimu reći o cijelom sustavu u lipnu 76. pod pritiskom zapadnih kreditora vlast odlučuje ponovo povećati cijene hrane. Prosti treba doći do, do više novaca da bi moglo doći do novaca koje treba vrat, vratiti zapadnim bankarima. Ona tada odlučuje po, povisiti cijene hrane od 30 do 100%. Recimo maslac i margarin su trebali poskupiti 30%, meso i mjeste pradađevine oko 70%, šećer oko 100%. Sredinom 70. -ih, neki poljski intelektualci počeli su se pitati kako djelovati kao opozicije u komunističkom sustavu i kako taj režim prisiliti na promjene. Model u kojemu se reforma mogla postići kroz partiju, kroz njezinu reformu, propove 68. s praškim proljećem. U Poljskoj se nije moglo nadati da će se u partiji pojaviti snažna reformska struja. Jedini model opozicije koji je nudio kakve takve mogućnosti za uspjeh bio je onaj odozdo, da se ljudi sami organiziraju, stvore organizaciju koju režim neće moći uništiti ili ignorirati. Ali kako stvoriti tu organizaciju koja je morala biti masovna? Godine 1968. u Poljskoj dio studenata pokušao je nešto postići. Uz njih nisu stali radnici. Godine 1970. radnici su pokušali nešto postići. Uz njih nisu stale druge klase. Razlog za takvo stanje ovako je objasnio Lešek Kolakovski, marksistički filozof koji iz Poljske otišao u izgnojanstvu na zapad. Činjenica da je velik dio poljske inteligencije bio uvjeren kako vjeruje u potpunu neelastičnost sramotnog sustava pod kojim žive, zasigurno je odgovorna za žaljenja vrijednu pasivnost koja je iskazana tijekom dramatične akcije poljskih radnika iz 1970. Jacek kuron predložio je da se opozicijske skupine samo organiziraju, da se pojave autonomne skupine, posve službene u kojima će biti moguće slobodno govoriti i raspravljati. Te bi skupine stupale u dodir s drugim skupinama, gradile savezništva oko zajedničkih problema. Studenti bi se povezali s radnicima, inteligencija sa studentima i radnicima i to sve izvan službenih kanala. Adam Mihnik je pak posebnu pažnju obratio Katoličkoj crkvi, najutjecajnije organizacije u Poljskoj. Tamo je vidio dvije tendencije, Europsku i etnocentričnu. Ovu zadnju je predvodio nadbiskup Varšave, kardinal Stefan Višinski, kojega su komunističke vlasti držale godinama u kućnom pritvoru. Mihnik je o njemu napisao ove riječi. Njegove riječi donosi Anthony Kemp Welch. Poput generala de Gola on je bio velik anakronizam. Njegova veličina leži u bezgrešnom dešifriranju naravi komunizma i u njegovoj briljantnoj strategiji otpora. U tom smislu, kardinal je nevjerojatno moderan. Mihnik je u crkvi vidio i drugu tendenciju, onu koja je bila spremna pomoći oporvi protiv režima. Tu je struju vodio nadbiskup Krakova, kardinal Karol Vojtila. On je u vrijeme studentskih demonstracija otvoreno pomagao studentima i branio ih od represije režima. Što bi tek mogli napraviti organizirani radnici i s njima povezane druge opozicijske skupine, to se moglo vidjeti 1976. Tada su se radnici ponovo pobunili zbog porasta cijena hrane. To dovodi do, do vala Štrajkova. Štrajka se u Radomu, štrajka se u Ursusu, štrajka se u Ploku. Girek je vratio cijene na staro, otpustio je premijera Jaroševića, smatrajući njega, s obzirom da je u ingerenciji premijera u sotovničkim zemljama da se bavi ekonomijom, da je ono izravni krivac za to. Međutim, neki radnici, primjerice iz Radoma, su osuđeni i na deset godina zatvora. To sve je dovelo do organizacije, odnosno do organiziranja prve ozbiljne opozicijske organizacije nakon što je slomljena Poljska seljačka stranka. To je bio glasoviti kor, odnosno komitet za... U obranu radnika kojega se u mnogo čemu može smatrati prethodnicom solidarnosti, naravno ne u masobnosti. Njega zapravo osnivaju Jacek Kuran kojeg smo već spomenuli, Adam Ihnik. Organiziraju ga ljudi koji će kasnije osnovati solidarnost poput Bogdana Boruševića, parag vjazda Gvijazda, Andže, Andžeja i njegove superdo Ane Valentinović koja će biti doslovice praktički prva žena koja je, odnosno prvi čovjek uopće koja je u solidarnosti i sve veću ulogu vrlo brzo u tom krugu ljudi zadoviva mladi energični električar Lehvalesa. Nastaju još neke opozicijske organizacije kao što je Konfederacija Nezavisne Poljske Pokret za obrano ljudskih i građanskih prava i nastaje u sindikalnom pogledu prethodnica solidarnosti, a to su slobodni sindikati pri to je dakle područje koje se odnosi ponovo na to, to trograđe, ganska grinja i dalje prema Ščećem tako dalje Poljska Ujedinjena radnička partija i vlada nisu ponovile Gomulkinu grešku iz 1970. Novo povećanje cijena, te 76. pažljivo su pripremili. Poznati opozicijski prvaci, izazivači problema, kako ih je režim nazivao, dobili su mobilizacijske pozive u poskupljenja hrane. Tako je uklonjeno oko 7000 ljudi. Vlada je polako kroz medije pripremala stanovništvo za povećanje cijena. Milicija i sigurnosne službe pripremale su se za operaciju nazvanu ljeto 76. Visoki partijski funkcionar Stanislav Kanija posjetio je episkopalnog tajnika nadbiskupa Dabrovskog i podsjetio ga da su vlasti nedavno dale do da počne izgradnja 30 crkala i da ne bi bilo dobro da sada to dođe u pitanje. Režim je pažljivo pripremio povećanje cijena hrane, ali nije uspio otupiti oštricu prosvjeda. Radnici su ponovno izašli na ulice, ovoga puta organiziraniji i povezaniji s so ostatkom Poljske. Govori profesor povisti Tihomir Ponoš, novinar Novog lista. KOR je zbog doslovca jednog razloga, da obrani radnike koji su završili u zatvoru zato što su štrajkali. On je u tome čak i uspio, jer ti štrajkovi i ti neradi su bili u lipnju 76. Do jeseni 77. su zapravo svi ti radnici bili pušteni, uključujući ono koji su bili osuđeni na deset godina zatvora. Međutim, po logici stvari, KOR je zapravo postao politička opozicija koja se nije mogla, i nije, čak i da je htjela, nije mogla baviti samo radnicima i obranom radnika. Razvili su... Izrazito, recimo, bogatu, ne samo KOR, nego i, i druge organizacije koje tada nastaju, izrazito bogatu, raznorodnu i plodnu izdavačku djelatnost. Od malih brošura, koje su išli nekoliko stotina primjeraka, pa do nekih novina ili samizdata koje su išli u više tisuća primjeraka, pa do toga da su upravo oni objavili, recimo, prvi poljski prijevod limenog bubnja Gintera Grasa, Prvi su u Poljskoj objavili Petosveščane je Vitolda Gombrovića, poeziju Česlava Miloša i tako dalje. Na sve to vlast gledala sa oprezom, ali bez uporabe sile. Ta uporaba sile se svodila na nekako, uobjetno rečeno, uobičajeno proganjanje. Pokušala bi se zapljeniti nekakva tiskara ili nekakav stroj za obnožavanje koji su imali... Recimo, voljska služba sigurnosti tadašnja je uredno zabilježila da je u tom razdoblju nekoliko orijena zapljenjala 113 kg tiskarske boje i 1700 strojeva za umnožavanje. Neki ljudi bi se proganjali u smislu da bi ne znam, bili šikanirani, a vrhunac je bilo, što zapravo baš i nije neozbiljna stvar, davanja otkaza ljudima. Ali se zapravo dalje od toga nije išlo. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkama emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka završit ćemo priču o povijesti Poljske nakon drugog svjetskog rata. Današnju emisiju za vas su napravili. Klazbeni urednik Maro Market tek ščitao Ivan Kojundić. Emisiju snimio Jurica Novosel, a u rediju i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.